Розділ 9. Він не більше схожий на курка, ніж я на незайману. Він усе життя працював руками. Цей тип просив, щоб я замовив за нього слівце Майклу. Я сказав йому, послухай, хлопче, якщо Майклу знадобиться стрілець, він не шукатиме його в помильній ямі. Він намагався грати з тобою, Сол. Ну, я добре відшив його. Він не має відношення до нашої справи, а якщо ти не пов'язаний із нею, ти ніщо. Ця розмова проходила на кухні старовинного будинку у сільській частині штату Нью-Джерсі. У кімнаті були троє: Нік Віто, Джозеф Колела та Сальватори Фіфе, маленька квітка. Нік Віто був схожий на труп з його тонкими, майже невидимими губами та глибоко посадженими очима. На ногах у нього були 100-доларові туфлі з білими шкарпетками. Джозеф Колела, великий Джо, являв собою величезну людську брилу, гранітний моноліт, і коли він йшов, то був схожий на будівлю, що рухалася. Хтось одного разу назвав його «городом», бо мав ніс з картоплею, капусяні вуха та горохові міски. Він мав високий голос і оманливо-м'які манери. Він володів скаковим конем і хотів завжди здобувати головний перший приз. Був одружений і мав шістьох дітей. Спеціалізувався на пістолетах, кислоті та ланцюгах. Його дружина Кармеліна була ревною католичкою, і в неділю, якщо калела не працював, він обов'язково відвідував із сім'єю церкву. Третя людина – Сальваторе Фіфе. Був сущим малюком. Його зріст дорівнював 5 футам 3 дюймам, а вага – 150 фунтів. Він мав обличчя невинного хлопчика з церковного хору. І він однаково добре володів пістолетом і ножем. Жінки буквально липли до цього малюка, і він міг похвалитися дружиною, красунею-коханкою та напівдюжиною подружок. Фіфе свого часу був жокеєм, беручи участь у стрибках від Пімеліко де Тухоамі. Коли одного разу комісар перегонів у Голівуд-парку викрив його вдачі наркотиків коню, Тіло комісара знайшли через тиждень, плаваючим в озері Тахо. Всі ці троє чоловіків були членами сім'ї Антоніла Гранелі, але саме Майкл Моретті ввів їх у сім'ю, і вони були віддані йому душею та тілом. У їдальні відбувалася сімейна зустріч. На чолі столу був Антоніл Гранелі, голова наймогутнішої на Східному узбережжі родини мафії. Це був могутній, 72-річний, старий, з плечима і грудьми вантажника і копицею сивого волосся на голові. Народився він на Сицилії, до Америки приїхав, коли йому було лише 15 років, і почав працювати в порту на західній стороні Манхеттена. На той час, коли йому виповнилося 20, він був помічником Боса в Доках, у них виникла суперечка. І коли Бос таємниче зник, Антоніл Гранелі зайняв його місце. Кожен, хто хотів працювати у Доках, мав платити йому. Скориставшись цими грошима, він почав своє сходження до влади, швидко розширюючи сфери своєї діяльності, проникаючи у лихварство та проституцію, азартні ігри та наркотики, займаючись пограбуваннями та вбивствами. За ці роки йому 35 разів давали звинувачення, виставляли звинувачення, але засуджений він був лише одного разу за незначною справою. Ця людина мала вроджену селянську хитрість і була повністю аморальна та безжальна. Ліворуч від Гранелі сидів Томас Колфакс, який обіймав у сім'ї посаду адвоката. 25 років тому йому пророкували майбутнє як адвокат у промисловій корпорації, але одного разу йому довелося захищати невелику компанію з виробництва оливкової олії, яка, як виявилося, була під контролем мафії. Поступово, крок за кроком, його зманили до ведення інших справ на користь мафії. Зрештою, за кілька років ім'я Гранелі стало його єдиним клієнтом. Томас Каліфакс став багатою людиною, що володіє значною нерухомістю і має рахунки у всіх банках світу. Праворуч від Гранелі сидів Майкл Моретті, його зять. Майкл був чистолюбний і ця риса його характеру не давала спокою Гранелі. Майкл не відповідав класичним зразкам сім'ї. Його батько Джованні народився не на Сицилії, а у Флоренції. Цього було достатньо, щоб сім'я Маретті потрапила під підозру. Усі знають, що флорентійцям довіряти не можна. Джованні Маретті приїхав до Америки і відкрив невелику шефську майстерню. Він вів свою справу чесно, не маючи жодної задньої думки, не відвідував кімнати для гри і не мав дівчат, тому його вважали тупим. Син Джованні Майкл ні в чому на батька не був схожий. Він закінчив Єльський університет та школу бізнесу в Уортені. Закінчивши освіту, Мареті звернувся до батька з єдиним проханням – влаштувати йому зустріч із його далеким родичем Антонілом Гранеллі. Старий шевець згадав, що давно не бачив свого троюрідного брата і, зібравшись до нього в гості, взяв із собою сина. Гранелі був упевнений, що Майкл прийшов до нього просити грошей, щоб відкрити невелику справу, можливо, теж шефську майстерню, як і його недалекий батько. Але цей хлопець його здивував. «Я знаю, як зробити вас багатим», – почав він. Гранелі глянув на зухвалого парубка і терпляче посміхнувся. «Я багатий». «Ні, ви тільки думаєте, що ви багатий». Посмішка зникла з лиця Гранелі. про що це ти говориш, хлопче?» І Майкл пояснив йому. Спочатку Гранелі обережно, ретельно перевіряючи кожну пораду Майкла, слухав його поради. Але все йшло блискуче. Якщо раніше сім'я Гранелі займалася лише вигідними, але незаконними справами – то під керівництвом Майкла Моретті їх сфера діяльності значно розширилася. Протягом п'яти років під контролем сім'ї опинилися десятки підприємств, включаючи упаковку м'яса, прання білизни, ресторани, транспортні компанії та фармацевтику. Причому все було в рамках закону. Майкл знаходив компанії, що зазнають фінансових труднощів, і сім'я вступала з ними у співпрацю як молодший партнер поступово прибираючи до рук всю фірму. Доходи компанії ставали стрімко зростати. Оскільки співробітники фірми перебували у профспілці, що перебуває під контролем Майкла, їхня страховка здійснювалася через одну зі страхових компаній, що належить сім'ї. Автомобілі вони купували у торгівців, пов'язаних із сім'єю. Майкл створив гігантську мережу, за допомогою якої оплутували споживача та поступово доїли його, а молоко текло до родини. Майкл не міг бути спокійним. Після того, як він показав Гранелі великі і багаті перспективи законної ділової діяльності, то його більше не потребував. Він обходився сім'ї недешево, тому що спочатку переконав сім'ю виділити йому певний відсоток з того, що спочатку здавалося незначним. Але в міру того, як ідеї Майкла почали приносити плоди і прибутки потекли рікою, Гранелі довелося замислитися. Випадково Майклу стало відомо, що Гранелі зібрав сім'ю, щоб вирішити, що робити з Майклом далі. «Я не можу бачити», «Як усі ці гроші течуть у кишеню цього хлопчика», – сказав Гранелі, – «ми повинні позбутися його». Але Майкл сплутав йому всі карди, карти своїм одруженням. Розі, єдиній доньці Антоніло, виповнилася 19 років. Її мати померла під час пологів, і вона виховувалась у монастирі, приїжджаючи додому лише на канікули. Батько любив свою дочку і стежив за тим, щоб вона перебувала під постійною опікою. Приїхавши додому на Великдень, вона зустрілася із Майклом. На час повернення в монастир вона вже була шалено закохана в нього. Коли вона залишалася сама, спогади про його привабливість змушували її займатися речами, про які черниці говорили як про страшний гріх. Антоніл Гранелі думав, що дочка вважає його успішним бізнесменом. Але за роки навчання її співучниці не раз показували їй статті в газетах і журналах про батька та його справжні заняття. І коли уряд робив спробу посадити за ґрати будь-кого з родини Гранелі, вона знала про це. Розі ніколи не обговорювала це питання з батьком, і той перебував у щасливій помилці, що його дочка все ще невинна дитина, яка не знає суворої правди. Але знай Гранелі правду, він був би здивований, оскільки Розі знаходила заняття батька страшенно хвилюючими. Вона ненавиділа монастирську дисципліну і, зрештою, не злюбила усілякі її авторитети. Вона уявляла свого батька схожим на Робін Гуда, який кидає виклик владі. Той факт, що Майкл Моретті був високою фігурою в організації її батька, робив його ще більш привабливим у її очах. З самого початку Майкл був дуже обережний у поводженні з Розою. Залишившись наодинці, вони обмінювалися гарячими обіймами та поцілунками, але він ніколи не йшов далі. Роза була незайманою і пристрасно хотіла віддатися коханому чоловікові, і Майклу доводилося стримуватися. «Я надто поважаю тебе, Розі, щоб лягти з тобою в ліжко до весілля. Але насправді він надто поважав та боявся Антоніла Гранеллі. Він зробить яєчню з моїх яєць», – думав він. Ось так і сталося, що в той час, коли гранелі, прикидаючи, як йому краще позбутися Майкла, той прийшов до нього разом з Розою і оголосив про їхнє кохання та бажання одружитися. Старий довго вирував, висуваючи сотні причин, через які це може статися тільки після його смерті. Але зрештою справжнє кохання перемогло і молоді стали подружжям після пишної шлюбної церемонії. Після весілля Гранелі поговорив із Майклом. «Роза – це все, що я маю, Майкле!» «Ти піклуватимешся про неї, чи не так?» «Звичайно, Тоні. Я простежу за цим. Ти маєш зробити її щасливою. Розумієш, про що я говорю? Я знаю, що ви маєте на увазі. Жодних повій і шльондр, зрозумів? Роза любить готувати. Ти маєш вечеряти вдома, щодня. Ти маєш стати таким зятям, яким можна було б пишатися. Я намагатимуся, Тоні. «Так, між іншим, Майкл, зараз ти став членом нашої родини, і, напевно, можна переглянути умови тієї королівської угоди, яку ми з тобою уклали». Майкл узяв його під руку. «Дякую, тату, але нам вистачить. Я зможу купити їй все, що вона захоче». Він пішов, залишивши старого, здивовано дивитись йому вслід. Наступні сім років були щасливими для Майкла, Роза була чудова, з нею було легко, вона любила його, але він знав, що варто їй померти чи зникнути, і він чудово обійдеться без неї, просто знайде будь-кого для виконання її обов'язків. Він не любив її. Він вважав себе нездатним любити іншу людську істоту. Така здатність у ньому просто була відсутня. Теплі почуття він міг відчувати лише до тварин. Йому подарували цуценя Колі до дня народження, і вони стали нерозлучними. Через шість тижнів собака потрапив під машину. І коли батько запропонував йому купити іншого песика, він відмовився. І більше він ніколи не мав собаки. Майкл ріс, бачачи, як його батька гробить себе за гроші, і вирішив, що з ним такого не станеться. Він знав, чого хоче, з того моменту, коли вперше почув розмову про свого дальнього родича Антоніла Гранелі. У Штатах було 26 сімей мафії, 5 із них – у Нью-Йорку. Із цих п'яти родина Антоніла Гранелі була найсильнішою. З раннього дитинства Майкл тремтів від хвилювання, коли слухав розповіді про мафію. Майкл уособлював собою нове покоління – він був позбавлений старих забобонів, сповнений свіжих ідей. Наразі комітет із дев'яти осіб контролював сім'ї мафії по всій країні. І Майкл знав, що колись він очолить цей комітет. Майкл міркував про людей, що сидять з ним за столом фермерського будинку в Нью-Джерсі. Антоніл Гранелі ще поживе, але, на щастя, не так довго. А Томас Колфакс. Був його ворогом із самого початку. У міру того, як зростав вплив Майкла, зменшувався вплив адвоката. Майкл вводив все більше і більше своїх людей в організацію. Людей, подібних до Ніка Віто, Сальватори Фіфе та Джозефа Колела, які були йому безмежно віддані, а адвокату це не подобалося. Коли Майкла заарештували за вбивство братів Ромас і Каміл Лосела погодився свідчити проти нього в суді, старий адвокат думав, що нарешті позбавиться Майкла, тому що вважав, що в даному випадку у окружного прокурора безпрограшна справа. Майкл знайшов вихід глибокої ночі. О четвертій годині він вийшов із дому і з автомата подзвонив Джозефу Колела. Наступного тижня Кілька молодих адвокатів приймуть присягу у штаті окружного прокурора. Ти можеш дізнатися про їхні імена. Що за питання, Майкле, І ще. Подзвони до Детройта, нехай вони надішлють сюди людину, невідому поліції. Він повісив слухавку. Через тиждень, сидячи в залі суду, Майкл Маретті вивчав нових асистентів окружного прокурора. Він уважно вдивлявся то в одну особу, то в іншу, аналізуючи та роблячи висновки. Те, що він збирався зробити, було зухвало небезпечною справою. Але саме тому вона могла мати успіх. Він мав справу з новачками, які надто хвилювалися, щоб ставити запитання, і котрі горіли бажанням бути корисними та потрапити на замітку. Гаразд, хтось виразно буде на увазі. Зрештою, він вибрав Дженіфер Паркер. Йому сподобалася її неосвіченість та напруженість, яку вона безуспішно намагалася приховати. Вона була жінкою і повинна була відчувати більше хвилювання, ніж оточуючі її чоловіки. Прийнявши рішення, він повернувся до людини у сірому костюмі, що сидить серед глядачів, і кивнув у бік Дженіфер. Цього було достатньо. Майкл стежив за тим, як окружний прокурор закінчив опитування сучого сина Камілла Стелла, після чого він звернувся до Томаса Колфакса. «Ваш свідок для перехресного допиту». Колфакс підвівся. «Ваша честь, зараз майже о півдні, і я не хотів би, щоб мій допит переривався. Чи можу я попросити суд зробити перерву на Ленч?» Перерву було оголошено. Зараз був найкращий момент». Майкл бачив, як його людина непомітно приєдналася до групи людей, що оточує прокурора. Через деякий час він подався до Дженіфер, тримаючи в руках великий конверт. Майкл сидів, затамувавши подих. Він подумки наказував їй взяти конверт і попрямувати до кімнати свідків. І вона зробила це. Майкл Мореті зміг розслабитись лише тоді, коли побачив, що вона повертається без конверта. З того часу минув рік. Газети тоді розіп'яли дівчину, але це вже була її справа. Він не згадував про неї доти, доки газети не почали писати про процес над Абрахамом Вілсоном. Вони витягли на світ стару справу Майкла Мореті та роль Дженніфер у ньому. Вони знову друкували її фотографії. Так, вона була дуже привабливою дівчиною, але в ній відчувалася щось більше. Незалежність. І це змусило його довго розглядати її фотографії. Він став стежити за процесом з дедалі більшим інтересом. Рік тому, коли хлопці святкували перемогу після припинення процесу над Майклом, Сальватори Фіфе запропонував свій тост. Світ позбувся ще одного адвокатишки. Ні, світ не позбувся її, подумав Майкл. Вона випросталась і бореться знову. І це йому подобалося. Її показували по телевізору напередодні вичі, ввечері, і стежачи за тим, як вона описує свою перемогу над Робертом Дісільва, він відчував дивне задоволення. Гранелі запитав, що ти в ній побачив, Майкле? Має голову, Тоні. І, можливо, вона знадобиться. Розділ десятий Наступного дня після процесу Вілсона зателефонував Адам Ворнер. «Я хочу привітати вас!» Дженніфер одразу впізнала його голос, і він схвилював її до глибини душі. «Це... я знаю!» «О, Боже!» – подумала вона. «Навіщо я це сказала? Навіщо йому знати, як часто вона думала про нього в останні місяці? Я хотів сказати вам, що, на мою думку, ви провели справу Вілсона блискуче». Ви заслужили на перемогу. Дякую. Зараз він повісить слухавку. Я більше ніколи не побачу його. Він, мабуть, надто зайнятий своїм гаремом, думала вона. Адам Уорнер продовжував. Чи не будете ви так люб'язні повечеряти зі мною якось увечері? Чоловіки ненавидять надто спритних дівчат, сказала вона собі. «Що ви скажете про сьогоднішній вечір?» Вона відчула усмішку в його голосі. «Боюся, що мій перший вільний вечір буде лише у п'ятницю. Ви будете зайняті?» «Ні». Вона ледве втрималася, щоб не сказати «звичайно, ні». «Чи можу я заїхати за вами?» Вона подумала про свою жахливу квартиру з ковченим диваном і дошкою для прасування в кутку. «Напевно, Буде зручніше, якщо ми зустрінемося десь. Вам подобається кухня у Лутісі. Можна я вам відповім після того, як скуштую її? Він засміявся. Якщо до восьмої години. Цілком влаштує. Вона поклала слухавку і сіла у приступі ейферії. Це було смішно, думала вона. Він, мабуть, одружений і в нього дюжина дітей. Під час їхньої спільної вечері у французькому ресторані вона помітила, що він не носить обручки. «Непереконливий доказ», – сказала вона собі. «Потрібно обов'язково видати закон, який примушує всіх чоловіків, одружених, носити обручки». Кен Бейлі увійшов до контори. «Як поживає наш великий адвокат?» – він глянув на неї уважніше. «Ти виглядаєш так?» «Ніби що й напрокафнула клієнта», – Дженніфер, повагавшись, сказала. «Кен, чи не ведеш ти невелике розслідування для мене?» Він підійшов до її столу і дістав блокнота та олівець. «Давай!» «Хто це?» Вона почала вимовляти ім'я Адама, потім зупинилася на півслові, почуваючи себе дурною. «Яке вона має право вторгатися у його особисте життя?» Адже він запропонував їй повечеряти разом, а не вийти за нього заміж. Кен відклав олівець. «Ну, то що?» «Кен?» «Так». «Адам Уорнер. Його ім'я Адам Уорнер». Він подивився на неї з подивом. «Немає потреби вести розслідування. Достатньо прочитати газети. Що ти знаєш про нього?» Він опустився на стілець напроти неї і щепив пальці. «Давай подивимося. Він є партнером у фірмі Нітхем, Лінч, Ліерс та Уорнер. Закінчив юридичний факультет Гарварда, походить із багатої родини. Йому близько 35 років. Дженіфер з цікавістю стежила за ним. «Звідки тобі так багато про нього відомо?» Він підморгнув. «У мене є багато друзів усюди. Кажуть, що він збирається балотуватись у Сенат США». Говорять, що в ньому є те, що вони називають «чарівністю». «Напевно є», – подумала вона. Вона намагалася поставити наступне запитання недбалим тоном. «Що тобі відомо про його особисте життя?» «Він одружений із дочкою відставного адвоката. Вона племінниця Стюарта Нітхема, партнера Уорнера». Серце Дженніфер впало. Отже, все стало на свої місця. Кен спантеличено стежив за нею. Чим викликаний цей раптовий інтерес? Проста цікавість. Коли він пішов, вона ще довго сиділа, думаючи про Адама. Він запросив мене на вечерю з професійної цікавості. Він хоче мене привітати. Але він уже зробив це по телефону. Цікаво, чи скаже він про свою дружину? Звичайно, ні. Добре, я повечерюю з ним, але це буде наша остання зустріч. Того ж дня пізніше Дженіфер подзвонили з Пібаді та Пібаді. То був, то був старший партнер. Я давно мав намір зустрітися з вами. Чи не могли б ми пообідати разом? Його тон не міг обдурити Дженіфер. Вона була впевнена, що думка про зустріч з нею не спадала йому на думку, поки він не прочитав про процес над Вілсоном. Він збирався зустрітися з нею явно не для того, щоб обговорити проблему вручення повісток. Як щодо завтра, продовжував він, у моєму клубі. Вони зустрілися наступного дня. Старший пібоді був блідим невисоким чоловіком, що постарів, постарілою версією свого сина. Жилет було, б... жилет його приховував виступаючий животик. Їй мало сподобався батько, як і його син. «Ми маємо місце для молодого здібного адвоката, міс Паркер. Ми могли б запропонувати вам 15 тисяч на рік для початку». Дженніфер сиділа і думала про те, як багата ця пропозиція означала б для неї рік тому, коли вона відчайдушно потребувала роботи. Потребувала когось, хто б повірив у неї. Він продовжував. Я впевнений, що за кілька років ви станете партнером у нашій фірмі. 15 тисяч на рік та партнерство. Вона згадала про маленьку контору, яку ділила із Кеном, і про свою крихітну квартирку з фальшивим каміном. Містер Пібоді прийняв її мовчання за згоду. Чудово. Ми хотіли б, щоб ви почали якнайшвидше. Можливо, навіть у понеділок? Я... Ні якщо понеділок вас не влаштовує. Я хотіла сказати, що не можу прийняти вашу пропозицію, містер Пібаді», сказала вона, дивуючись сама собі. «Розумію», – пішла пауза. «Можливо, ми зможемо почати з 20 тисяч на рік?» Він побачив її обличчя. «Або 25 тисяч? Чому вам не подумати про це?» Я вже подумала, я й надалі збираюся працювати самостійно. Почали приходити клієнти, не надто багато і не дуже значних, але це були її клієнти. Контора ставала надто тісною для неї. Одного ранку, коли їй довелося зупинити двох клієнтів у коридорі, поки вона була зайнята з третім, Кент сказав їй, «Так справа не піде». Тобі треба перебратися звідси до пристойної контори у житлових кварталах міста, Дженніфер кивнула головою. Я знаю, я думаю про це. Кен зайнявся паперами, схилившись над столом, щоб не зустрітися з нею очима. Мені тебе не вистачатиме. Про що ти кажеш? Ці слова не одразу дійшли до нього. Він підвів очі, і широка усмішка розповзлася на його обличчя. «Переїхати з тобою?» – він озирнувся, обвів очима тісну кімнатку без вікон. «І змінити все оце?» Наступного тижня вони переїхали до нової контори на 5-й авеню. Нові апартаменти складалися з трьох невеликих кімнат. Одна для Дженіфер, друга для Кена і третя для секретаря. На місце секретарки вони взяли молоду дівчину на ім'я Синтія Елман, яка нещодавно закінчила університет. «Зараз у вас буде трохи роботи», – вибачалася Дженіфер, – «але справа розширюватиметься». «О, я знаю, міс Паркер», – у голосі дівчини відчувалося схиляння перед нею. «Вона хоче бути схожою на мене», – подумала Дженніфер. «Не приведи, Господь!» Увійшов Кен Бейлі. «Я почуваюся таким самотнім у цій величезній конторі, як щодо обіду завтра ввечері. Боюся, що я…» Вона відчувала себе втомленою і мала багато роботи, але Кен був її найкращим другом, і вона не могла відмовити йому. «Я із задоволенням піду». Вони подивилися оплески, і вона отримала величезне задоволення від вистави. Вони вирішили повечеряти у Сарді. Замовивши вечерю, Кен сказав, «У мене є два квитки на балету п'ятницю ввечері. Я думаю, ми могли б...» «Вибач, Кен, але я зайнята в п'ятницю ввечері». Ясно, його голос був напрочуд спокійний. Іноді вона помічала, як Кен розглядає її. Вважаючи, що вона цього не бачить, але при цьому у нього на обличчі був такий вираз, якому важко було підібрати визначення. Вона знала, що він був самотній, хоча він ніколи не говорив про когось із своїх друзів і ніколи не обговорював з нею своє особисте життя. Вона не могла забути того, що розповів їй Отто. І вона думала про те, чи знає Кен, чого він хоче від життя. Їй хотілося чимось допомогти йому, але як це зробити, вона не знала. Дженніфер здавалася, що п'ятниця ніколи не настане. У міру того, як наближався день зустрічі з Адамом Уорнером, їй все важче було сконцентруватися на роботі. Вона ловила себе на тому, що весь час думає про нього. Вона розуміла, що це смішно, але не могла позбутися цього. Вона намагалася пояснити це почуттям подяки за те, що він врятував її, коли їй загрожувала дискваліфікація, а потім посилав їй клієнтів. Так, це було так. Але Дженніфер знала, що тут є ще щось. Щось, чого вона не могла пояснити сама. Це було почуття, невідоме їй раніше, потяг, який вона не відчувала до жодного чоловіка. Їй хотілося знати, що являє собою дружина Ада Адама. Безсумнівно, вона з тих обраних жінок, які щосереди проходять через червоні двері до клубу Елізабет Арден, де займаються спеціальною гімнастикою. Вона має бути стрункою та витонченою, гідною представницею вищого суспільства. О 10 ранку Магічної П'ятниці вона мала відвідати нового італійського перукаря. Синтія розповіла їй про мотні зараз зачіски. О пів на одинадцяту вона зателефонувала перукарю і скасувала зустріч. Об одинадцятій вона зателефонувала знову і повідомила, що хоче стригтися. Кен Бейлі запросив Дженніфер на ленч, але вона була така схвильована, що не могла нічого їсти. Натомість вона вирушила в універмах, де купила собі нову шифонову сукню, яка дуже йшла до її очей, пару коричневих лодичок на ноги і гаманець, що гармонував із ними. Вона розуміла, що завдає серйозних збитків своєму бюджету, але не могла зупинити себе. Проходячи повз парфюмерний відділ, вона, керуючи шаленим іпольсом, купила флакон французьких парфумів. Це було безумством, бо чоловік був одружений. Вона вийшла з контори о п'ятій годині і пішла додому, щоб переодягнутися. Вона витратила дві години, вмиваючись і одягаючись для нього. Закінчивши, вона почала ретельно вивчати себе у дзеркалі. Потім вона з викликом розтріпала своє ретельно покладене волосся і, відкинувши його назад, перев'язала зеленою стрічкою. «Так буде краще», – думала вона, – «я адвокат, який збирається повечеряти з іншим адвокатом». Але зачинивши двері, вона залишила за собою легкий аромат троянди і жасміну. Літус був зовсім не таким, яким вона очікувала його побачити. Триколірний французький прапор тріпотів над входом у невеликий будинок. Усередині вузький хол вів до маленького бару, за яким була зала ресторану. Господар Андре Солтнер зустрів Дженіфер біля входу. Чим можу бути корисним? У мене тут зустріч із Адамом Уорнером. Схоже, що я прийшла зарано. Він провів її до бару. Чи не хочете випити? Із задоволенням, дякую. Я надішлю офіціанта. Дженіфер сіла і почала спостерігати за одягненими в хутра та прикрашеними коштовностями дамами, що прибувають зі своїм ескортом. Вона читала і чула про Літус. Це був улюблений ресторан Жаклін Кеннеді, і тут була чудова кухня. «Чи можу я сісти на хвилину, міс Паркер?» «Я чекаю на одну людину», – почала вона. Він усміхнувся і сів. Це не флірт, міс Паркер. Вона здивовано глянула на нього невпізнаючи. Я Лі Браунінг із Голланд і Браунінг. Це одна з найпрестижніших юридичних фірм Нью-Йорка, і я хочу привітати вас з успіхом у процесі Вілсона. Дякую, містере Браунінг. Ви зробили неможливе. Це була безнадійна справа. Він вивчав її протягом деякого часу. За правилами, коли у вас справа, яку неможливо виграти, потрібно подбати про мінімум реклами. Трюку тому, щоб привернути увагу до переможців, коли переможені ховаються під килем. Але ви обдурили більшість із нас. Ви вже замовили випивку? Ні. Дозвольте мені, він кивнув офіціантові. Вікторе, принеси пляшку шампанського. «Миттю, містере Браунінг, Дженніфер усміхнулася. «Ви намагаєтесь справити на мене враження?» Він голосно засміявся. «Я намагаюся найняти вас. Я розумію, що у вас безліч пропозицій. Усього кілька. Наша фірма, здебільшого, має справу з карифеями, але іноді деякі з наших найвпливовіших клієнтів потребують допомоги адвоката у кримінальних справах. Я думаю, ми зможемо зробити вам дуже привабливу пропозицію. «Вам не важко відвідати нашу контору і обговорити це питання?» «Дуже дякую, містере Браунінг. Ваша пропозиція дуже втішна для мене, але я зовсім недавно переїхала у власну контору. Я сподіваюся, що з цього щось вийде». Він уважно глянув на неї. «Обов'язково вийде». Він підняв очі на людину, що наближалася до столу, потім встав і простяг йому руку. «Якся маєте, Адам?» Дженніфер підняла очі і побачила Адама, який обмінювався рукостисканням з Лі Браунінгом. І серце її забилося швидше, і вона відчула, що червоніє. Адам подивився на них і спитав. «Ви знайомі?» «Ми тільки почали знайомитись», – відповів Браунінг. «Ви прибули трохи зарано». «О, якраз учасно», – він узяв руку Дженніфер. «Успіху наступного разу, Лі». Старший офіціант підійшов до Адама. Ви займете столік зараз, містере Орнере, або спочатку вип'єте в барі. Ми сядемо за сіл, Генрі. Коли вони влаштувалися, Дженніфер оглянула зал і впізнала багато знаменистастей. Це місце схоже на хто є хто, зауважила вона. Адам глянув на неї. Так, саме зараз. Вона відчула, як знову червоніє. «Припини зараз же, дурепа!» – вона подумала, скільки дівчат він проводив сюди, поки його дружина сидить удома, чекаючи на нього. А скільки з них знала, що він одружений? Чи вдавалося йому тримати це від них у секреті? Ну, вона має перевагу. «На вас чекає сюрприз», – подумала вона. Вони замовили напої та вечерю та зайнялися бесідою, провідну роль у якій на себе взяв Адам. Він був розумний і чарівний, але вона відгородилася бронею від його шарму. Це було нелегко. Вона зловила себе на тому, що посміхається до його жартів і сміється з його анекдотів. «Це не принесе йому успіху», – твердила вона собі. Вона боялася, що глибоке почуття, що тане всередині, в вирветься назовні. Вони вже приступили до десерту, а Адам ще не промовив жодного двозначного слова. Вона будувала оборону проти нічого, відбиваючи загрозу, що так і не матеріалізувалась, і почувала себе дурепою. Цікаво, що б він сказав, якби дізнався, що вона думає весь вечір. Вона сміялася зі своєї власної пихатості. У мене «Не було нагоди подякувати вам за клієнтів, яких ви надзв... надсилали до мене», – сказала вона. «Я дзвонила вам кілька разів, але…» «Я знаю», – зніяковівши він додав, – «я не хотів дзвонити вам». Вона подивилася на нього з подивом. «Я боявся», – сказав він просто. «Ну, от і все». Він здивував її, знезброїв своєю відвертістю, але значення його слів – було безпомолковим. Вона знала, що буде далі, і вона не хотіла, щоб він сказав це. Вона не хотіла, щоб він був схожий на інших одружених чоловіків, які прикидаються самотніми. Вона зневажала їх, і вона не хотіла зневажити цієї людини. Адам сказав тихо. «Дженіфер, я хочу, щоб ви знали, що я одружений. Вона дивилася на нього, відкривши рота з подивом. "Вибачте, я повинен був сказати вам про це раніше, хоча в мене не було такої можливості, правда?" Дженніфер почувала себе не дуже зручно. "Чому ви запросили мене сюди, Адаме?" "Тому що я мусив побачити вас." Все здавалося їй нереальним. Їй здавалося, що її накрила вогненою хвилею. Вона сиділа, слухаючи, як він каже вголос те, що вона відчувала сама. І вона знала, що кожне слово було правдою. Вона хотіла, щоб він зупинився, поки не сказав надто багато. Вона хотіла, щоб він говорив ще і ще. «Я сподіваюся, що я не скривдив вас», – сказав він. Несподівана сором'язливість у його голосі вразила її. «Адам, я…» Я. Він глянув на неї, і хоч вони не торкалися один одного, вона була в його обіймах. Вона сказала вражено. Розкажіть мені про свою дружину. Я одружений з Мері Біч 15 років. Ми не маємо дітей. Розумію. Вона. Ми вирішили не мати їх. Ми обидва були дуже молоді, коли бралися. Я знав її з дитинства. Наші сім'ї були сусідами, а влітку ми відпочивали у штаті Мен. Коли їй було 18, батьки її загинули в автокатастрофі, і ми побралися. Він натружився з нею з жалю, але він був надто джентльменом, щоб зізнатися в цьому, подумала Дженніфер. Вона прекрасна жінка, у нас завжди були дуже добрі стосунки. Він сказав більше, ніж вона хотіла знати, більше, ніж вона могла з цим впоратися. Усі інстинкти казали їй, що треба втекти, бігти, куди очі дивляться. У минулому вона легко справлялася з одруженими чоловіками, які хотіли вступити з нею у зв'язок. Але Дженіфер відчувала, що зараз все по-іншому. Якщо вона дозволить собі закохатися в цю людину, дороги назад не буде. Це було б безумством продовжувати хоч якісь стосунки із ним. Вона з зусиллям сказала, «Адам, ви мені дуже подобаєтеся, але я не хочу зв'язку з одруженою людиною». Він усміхнувся, його очі за склом окулярів дивилися чесно і тепло. «Я не шукаю любовної пригоди, а насолоджуюся спілкуванням з вами. Я дуже пишаюся вами і хотів би». «Просто іноді бачити вас». Дженніфер намагалася щось сказати, але натомість у неї вирвалося. «Добре. Отже, ми разом обідатимемо раз на місяць», – подумала вона. «Але ж це нікому не зашкодить». Розділ одинадцятий Одним із перших контору Дженніфер відвідав отець Райан. Він обійшов три маленькі кімнати і залишився задоволеним. «Дуже мило. Ми висуваємось на передові позиції», – Дженніфер засміялася. «Ну, не зовсім ще передові», – він пидно глянув на неї. «Ви переможете його. До речі, я відвідав Абрахама Вілсона минулого тижня». «Як він поживає? «Чудово. Він почав працювати у майстерні та передає вам купу подяк». Він сидів, дивлячись на неї, поки вона не спитала. «Я щось можу зробити для вас, отець!» Він розцвів. «Я розумію, що ви дуже зайняті, але в одного з моїх друзів певні труднощі». «Вона потрапила до катастрофи. Я думаю, що тільки ви зможете їй допомогти!» Автоматично Дженніфер сказала. «Нехай вона зайде сюди, отець!» «Я думаю, що вам доведеться зайти до неї!» У неї ампутовані руки та ноги. Конні Гаррет жила в невеликій акуратній квартирці на Х'юстон-стріт. Двері Дженіфер відчинила літня сива жінка у фартуху. «Я Марта Сів, тітка Конні. Я живу із нею. Заходьте, будь ласка, вона на вас чекає». Дженіфер пройшла до скромно обставленої кімнати. Конні, обкладена подушками, сиділа у великому кріслі. Вона була шокована її молодістю. З деяких причин вона очікувала побачити жінку похилого віку. Конні Гарет було стільки ж років, скільки і їй, близько 24. У неї було миле обличчя і просто непристойно виглядав торс, позбавлений рук та ніг. Дженніфер на силу придушила тремтіння. Конні тепло посміхнулася їй і сказала: Будь ласка, сідайте, Дженніфер, можна я вас називатиму так. Отець Райан так багато розповідав про вас, і, звичайно, я бачила вас по телевізору. Я рада, що ви прийшли. Вона хотіла відповісти, що їй було приємно познайомитися з коні, але вона вчасно зрозуміла, наскільки були ці порожні слова. Вона сіла на м'який зручний сілець навпроти молодої дівчини. Отець Райан сказав мені, що з вами стався нещасний випадок кілька років тому. Чи не розкажете мені, що з вами трапилося? Боюся, що це була моя вина. Я переходила перехрестя, зійшла з тротуару, послизнулась і впала перед вантажівкою. Як давно це було? Три роки тому, наприкінці грудня, я йшла до магазину за різдвяними покупками. Що трапилося після того, як вантажівка вдарила вас? Я нічого не пам'ятаю. Я прийшла до тями в лікарні. Мені сказали, що мене туди привезла швидка. У мене був пошкоджений хребет, подрібнені кістки. Зрештою, вона замовкла і спробувала знизати плечима, але це був жалюгідний жест. Лікарі намагалися забезпечити мене штучними кінцівками, але в них нічого не вийшло. — Ви зверталися до суду? Вона смантелично подивилася на Дженніфер. — Отець Райан не сказав вам? — Про що? Мій адвокат подав позов до компанії зі збору сміття, чия вантажівка збила мене. І ми програли цю справу. Ми подали апеляцію, але безуспішно. Він мав сказати про це мені, якщо апеляційний суд відмовив, то боюся, що нічого більше зробити не можна. Конні кивнула головою. Я це розумію. Просто я повірила, коли отець Райан сказав, що ви можете творити чудеса. Це його область, а я лише адвокат. Дженіфер злилася на отця Райана за те, що той пробудив у коні нездійснену надію – «Ну, вона поговорить із ним». Літня жінка увійшла до кімнати. «Чи можу я запропонувати вам щось? Можливо, чай із фирогом?» Дженніфер раптом відчула, що дуже голодна, бо не встигла поснідати. Але думка про те, що вона сидітиме навпроти коні, а ту даватимуть з ложечки, була для неї не серпна. «Ні, дякую», – зверхала вона. «Я щойно поснідала». Найбільше їй хотілося піти – і, якнайшвидше, вона безуспішно намагалася придумати щось втішне на прощання. «Я... Мені дуже шкода. Я хотіла б...» Конні Гарет посміхнулася. «Будь ласка, не турбуйтеся про це». Ця посмішка послужила поштовхом усіх подій. Дженніфер була впевнена, що якби вона опинилася на місці Конні Гарет, вона б не змогла посміхнутися. «Хто був вашим адвокатом?» Почула Дженніфер своє питання. Мелвін Хатчерсон, ви його знаєте? Ні, але я зустрінуся з ним. Вона продовжувала, сама не вірячи своїм словам, я обов'язково поговорю з ним. Це буде дуже люб'язно із вашого боку. У голосі коні відчувалася щира подяка. Дженніфер уявила собі, на що схоже життя цієї дівчини, змушені сидіти тут день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. Вона не може нічого для себе зробити. Боюся, що я нічого не можу вам обіцяти. Звісно, але знаєте, Дженніфер, я почуваюся краще вже тому, що ви прийшли. Дженніфер підвелася. Це був момент для прощального рукостискання. Але тиснути не було чого, вона зніяковіла. Рада була познайомитися з вами, коні, ми ще побачимось. По дорозі назад у контору вона думала про батька Раяна і вирішила, що більше ніколи не трапиться на його вудку. Ніхто і нічим не зможе допомогти нещасній каліці, а давати їй якусь надію було б просто безжально. Але вона дотримається своєї обіцянки і поговорить із Хетчерсоном. У конторі вона побачила найдовший список адресованих її листів. Вона швидко переглянула його, очікуючи побачити послання від Адама Уорнера, але її очікування не справдилися. Розділ 12. Мелвін Хатчерсон виявився невисоким лисим чоловічком з крихітним носом і блідо-блакитними очима, що вицвіли. У нього була обога контора у Вестсайді, в якій пахло бідністю. Коли вона увійшла, у приймальні нікого не було. «Усі пішли на ленч», – пояснив Хатчерсон. Він провів її до свого кабінету. «Ви сказали телефоном, що хочете поговорити про Конні Гарет. «Цілком правильно». Він знизав плечима. «Тут і говорити особливо нема про що. Повірте, я зробив для неї все можливе». «Ви подавали апеляцію?» Так, і з тим самим успіхом. Навіщо ви витрачаєте свій час на цю справу? Ви зараз на увазі і можете загрібати великі гроші. Це просто дружня послуга. Ви не, запереч... не заперечуватимете, якщо я перегляну папери? Будь ласка. І він знову знизав плечима. Дженіфер провела вечір, вивчаючи копії документів, які стосуються справи. Наподив Дженніфер Мелвін Хатчерсон сказав неправду. Він справді зробив хорошу роботу. Він звинуватив місто та Національну автомобільну корпорацію та зажадав суду присяжних. Присяжні виправдали обох звинувачених. Санітарне управління зробило все можливе, щоб обіграти снігопад, що обрушився того грудня на місто. Управління назвала «снігову бурю» божим актом, і якщо і була якась необережність чи недбалість, то лише з боку Конні Гарет. Дженіфер перейшла до звинувачень на адресу автомобільної компанії. Троє свідків підтверджували, що водій намагався загальмувати, щоб уникнути наїзду, але в нього було надто мало часу. До того ж машину під час гальмування занесло. Вердикт на користь обвинувачених був підтриманий апеляційною комісією, і справу було припинено. Дженніфер закінчила читання о третій годині ранку. Вона вимкнула світло, але спати не могла. На папері правосуддя перемогло. Але образ Конні Гарет не перейвався з її думок. Молода дівчина була без рук і ніг. Вона уявила собі, як вантажівка збиває дівчину, жахливу агонію, яку та мала випробувати, серію болісних операцій, перенесених нею, кожна з яких забирала частину її кінцівок. Вона увімкнула світло і сіла на ліжку. Вона набрала домашній номер Хатчерсона. «У паперах немає нічого про лікарів», – сказала вона в трубку. «Ви не розглядали можливості лікарської помилки?» – хрипкий голос відповів. – Якого біса? – Це Женіф... Дженніфер Паркер. Ви? – На Бога, зараз чотири ранки. У вас є годинник. – Це дуже важливо. Лікарня не фігурувала у суді. Що ви можете сказати про операції, зроблені їй? Ви перевірили це? Протягом паузи він спробував зібратися з думками. Я розмовляв зі світилами нейрохірургії та ортопедії у лікарні, де її лікували. Операції були потрібні, щоб врятувати її життя. Їх робили найкращі хірурги та робили так, як треба. Саме тому лікарня і не була притягнута до відповідальності. Нею опанувало почуття глибокого розчарування. Розумію. Слухайте, я вже сказав вам, що ви марнуєте час. «А тепер, може, ми обидва спатимемо?» У слухавці почулися гудки. Вона вимкнула світло і знову лягла. Але сон так і не йшов. Поборовшись із собою якийсь час, вона встала і приготувала собі каву. Сіла на диван, сьорбаючи гарячий напій, і спостерігала, як сонце, що сходить, розсварбовує небо над Манхеттеном, роблячи його спочатку блідорожевим, а потім — яскраво-червоним. Їй було не по собі. Закон має мати засіб проти будь-якої несправедливості. А хіба вона була дотримана у справі Конні Гаррет? Вона подивилася на годинник, що висів на стіні. Половина сьомої. Вона знову взяла слухавку та набрала номер Хатчерсона. Ви перевірили особисту справу водія вантажівки? — запитала вона. Сонний голос відповів. «Ви що, не в собі? Коли ви спите?» «Ви перевірили його?» «Леді, ви починаєте ображати мене!» «Вибачте», – сказала вона, – «але я маю це знати». «Так, у нього чудова характеристика. То був його перший нещасний випадок». І цей шлях було закрито. «Розумію», – голос її впав. «Міс Паркер, надайте мені велику послугу». «Якщо у вас є питання, телефонуйте, будь ласка, до контори». «Вибачте», – сказала вона сумним голосом. «Лягайте спати». «Дякую», – вона поклала слухавку. «Настав час збиратися на роботу».